Жордан Велике полювання Розділ 4. Авдієнція Наодинці у своїх покоях на жіночій половині Морейн поправила на плечах вишиту витим плющем і виноградом шаль і оцінила результат у високому оправленому дзеркалі, що стояло в кутку. Коли вона сердилася, її великі темні очі ставали гострими, наче у яструба. Зараз же її погляд, здавалося, просвердлював посріблене скло. Після її прибуття до Фалдари лише завдяки щасливому випадку шаль знайшлася в її саквах прикрашені сліпучим білим пломенем тарвалона по центру спини і облямовані довгими кольоровими торочками по краях, що засвідчували її приналежність до Аджі. Торочки у морень були блакитні, як вранішньо небо. Шалі рідко носили за межами тарвалона, та й там лише у білій вежі. Лише виняткові події у тарвалоні, не беручи до уваги засідань Ради Вежі, Передбачали дотримання всіх формальностей, включно із носінням шали, А за межами сяйливих мурів, сам вигляд пломення міг змусити людей тікати, ховатися чи навіть провести дітей світла. Стріла білоплащника була не менш смертоносною для Айс Седай, як і для будь-кого іншого. І діти світла були надто хиті, щоб дозволити Айс Седай помітити лучника до вистрілу доки вона ще могла цьому якось зарадити. Морейн геть не сподівалася, що у Фалдарі доведеться вдягати шаль. Проте під час авдієнції у престолу Амерлін правила цього вимагали. Морейн була стрункою, зовсім невисокою і кругловидою. Через притаманну всім Айс Седай невизначеність віку вона часто здавалася молодшою, ніж була насправді. Однак її владна грація і впевнена постава вивищували її у будь-якому товаристві. Манера поведінки, що вкорінилася за роки її виховання у Кайренському королівському палаці, не розвіялася, а навпаки – лише посилилася за багато років перебування у статусі Айс Седай. Морень знала, що сьогодні все це їй знадобиться. Проте її спокій був удаваний. Мабуть, трапилося щось надзвичайне, бо чому б тоді вона приїхала особисто? Уже з десяток разів Марейн мучила себе цим питанням, але натомість виникали тисячі інших питань. Що це за проблема, якого вона обрала собі у супровід? Чому тут? Чому тепер? Не можна допустити, щоб зараз усе зійшло на пси. Світло зблиснуло на поверхні персня з великим змієм на правій руці, коли вона торкнулася делікатного золотого ланцюжка, вплетеного у темне волосся, що спадало хвилями до плечей, із ланцюжка у центрі чола звисав прозорий блакитний камінь. Чимало у білі вежі знали про фортелі, що їх вона могла викидати за допомогою цього каменя. Це був лише відполірований шматочок блакитного кристалу, який вона використовувала під час навчання ще юною дівчинкою, не маючи навіть із ким порадитись. Та дівчинка пам'ятала перекази про ангіали і про ще потужніші сангіали – ті знамениті релікти епохи легенд, що дозволяли Айс Седай зачерпувати більше єдиної сили з якою можна було безпечно вправлятися без сторонньої допомоги. Пам'ятала і думала, що така концентрація взагалі необхідна для направлення. Її сестри з білої вежі знали кілька її фокусів і підозрювали про існування інших, у тому числі і тих, про які вона навіть не здогадувалася, але які приголомшили її, коли вона про них дізналася. Те, що вона робила за допомогою каменя, було простим і незначним, і лише деколи корисним. До таких речей додумалася б і дитина. Та якщо Амерлін супроводжують не ті жінки, цей кристал може вивести їх із рівноваги, через усілякі побрахеньки про нього. У двері хтось швидко і наполегливо постукав. Жоден шайнарець не стане так стукати у будь двері, а тим паче в її. Марейн продовжувала вдивлятись у дзеркало, аж доки в очах не запанував спокій, а всі думки поховались у темних глибинах. Вона перевірила капшуки з м'якої шкіри, що висів у неї на поясі. Які би проблеми не привели її сюди, старвалона, вона забуде про них, щойно я викладу, це перед її очима. Повторний стук цього разу ще наполегливіший. Пролунав раніше, ніж вона перетнула кімнату і відчинила двері. Тихою усмішкою вітаючи двох жінок, що прийшли по неї. Вона впізнала їх обох. Темноволоса Аная у шалі з блакитними торочками і світловолоса Ліандрін з червоними. Ліандрін, яка не лише за виглядом, а й за віком була молодою й вродливою. З обличчям ляльки і маленьким примхливим ротиком. Саме підняла руку, щоб постукати втретє. Її темні брови і ще темніші очі разюче контрастували із мноством світломедових косичок, що сягали їй до плечей, але таке поєднання не було якоюсь дивовижею у Тарабоні. Обидві жінки були вище за морей, хоча Ліандрін трохи менше, ніж на долоню. Простацьке обличчя Анаї розпливлося в усмішці. Щойно Морейн відчинила двері. Ця усмішка була єдиною окрасою Анаї. Однак цього було достатньо. Майже всі почувалися втішеними, захищеними і особливими, коли Аная до них усміхалася. «Нехай осяє тебе світло, Морейн! Як приємно знову бачити тебе! Як тобі ведеться! Минуло так багато часу! У твоїй присутності, Анає, моє серце звеселяється». І це, звісно, було правдою, бо приємно було знати, що серед Айс-Седай, які приїхали в Фалдару, є принаймні одна подруга. Нехай осяє тебе світло. Ліандрін стиснула губи і смикнула за край шалі. Престола Мерлін викликає тебе до себе, сестра. Її голос також звучав примхливо і холодно. Не через морень, принаймні не тільки через неї. Ліандрін завжди говорила так, ніби була чимось незадоволена. Суплячись, вона спробувала зазирнути через плече Морень до її кімнати. Це покої, і біля них сторожа. Ми не могли ввійти. Навіщо ти поставила сторожу супроти своїх сестер? Супроти всіх, лагідно відповіла Морея. Багато служниць цікавляться із сидай, а я не хочу, щоб вони копирсалися в моїх покоях. За моєї відсутності. До сих пір не було потреби робити таку різницю. Вона зачинила за собою двері, і три жінки опинилися в коридорі. Ходімо, не примушимо перестола Мерлін чекати. Морейн рушила коридором разом із Анаєю, яка безугавно щось щебетала. Ліандрін постояла якусь мить перед дверима, ніби міркуючи, що приховувала Морейн а тоді поспішила на вздогін. Вона пішла з іншого боку від морень, ледь не карбуючи крок. Достату, наче якийсь тюремник. Аная просто собі йшла, так би мовити, за компанією. Звуки їхніх кроків поглинали м'які ворсисті килими, з невибагливими візерунками. Жінки у лівре, що траплялися їм на шляху, низько вклонялися. Значно нижче, ніж самому володарю Фалдари. Ай, седай, аж три разом, та ще й сама престол Амерлін у фортеці. Це була більша честь, ніж будь-яка служниця фортеці могла заслужити за все життя. Кілька представниць шляхетних домів також траплялися у коридорах. І вони теж робили реверанси, хоча, безсумнівно, ніколи не чинили би так перед лордом Агельмаром. Морейн і Аная всміхались і її і кивали головами на вдячність за кожне привітання. Однаково, від служниці чи від дворянки. Ліандрін усіх ігнорувала. Тут, звісно, були самі жінки і ні одного чоловіка. Жоден шайнарець, який досягнув десятилітнього віку, ніколи би не ввійшов на жіночу половину без дозволу чи запрошення, хоча у коридорах бігало і гралося кілька маленьких хлопчаків. Вони незграбно опускалися на одне коліно в той час, коли їхні сестрички присідали у реверансах. коли неколи Аная, сміючись, куйовдила чуюсь маленьку голівку. — Цього разу, Морейн, — сказала Аная, — тебе надто довго не було в Тарвалоні, аж занадто довго. Тарвалон сумує за тобою, твої сестри сумують за тобою, і ти потрібна у білій вежі. Декому з нас потрібно працювати в миру. Лагідно відповіла Морейн. «Залишаю місце в Раді Вежі тобі, Анає. Однак ви в Тарвалоні чуєте більше, ніж я, про події у світі. Я надто часто переганяю події, які відбуваються в місцях, де я була ще вчора. Які останні новини?» «Ще три лжедракони!» Ліадрін аж виплюнула ці слова. «У Салдеї, Мюранді та в Тірі» дракони спустошують землю. А тим часом ви, блакитні сестри, посміхаєтеся і просто про ніщо. Або ж тримаєтеся за минуле. Аная лише звела брову, а Ліадрін стулила губи, зневажливо пихнувши. Три, тихо промовила Морейн, на мить її очі запалали, але вона швидко себе опанувала. Три за останні два роки а тепер ще три одночасно. Як і іншим, цим також дадуть раду, цим паразитам чоловікам та всьому наброду, що збирається під їхніми знаменами. Морейн майже потішила впевненість у голосі Ліадрін. Майже. Вона надто добре розуміла реальний стан справ, надто добре усвідомлювала можливості. Невже за кілька місяців ти все забула, сестра? Останній лжедракон майже розірвав на шматки Гелдан, доки його армія, то був чи ні, була розбита. Так, Логейн зараз у Тарвалоні, вгамований і знешкоджений, але при спробі подолати його загинуло кілька наших сестер. Смерть навіть однієї сестри – це більше, ніж ми можемо собі дозволити» а втрати у Гелдані були значно важчі. Ті двоє, що були до Логейна, не вміли направляти. І попри те, народ Кандору і Арат доману дуже добре їх запам'ятав. Спалені села і полеглі у битвах. Чи справді так легко світ впорається із трьома одночасно? Скільки стане під їхні знамена? Жоден чоловік, який проголошував себе відродженим драконом, не відчував недостачі прибічників. Наскільки страшні війни точитимуться цього разу? Усе не так похмуро, сказала Анає. Як нам відомо, лише той із Салдеї вміє направляти. У нього не було часу набрати собі послідовників, а наші сестри вже повинні би бути на місці, щоб впоратися з ним. Тіренці вже погнали свого лжедракона і його прибічників у Гедонмірк, а добродій з Мьюранді. Вже у кайданах». Вона швидко і захоплено засміялася. «Я не сподівалася, що саме м'юрандійці найшвидше розправляться зі своїм. А якщо їх запитати, то вони себе навіть м'юрандійцями не називають, а лугарцями чи інішлінцями, підданцями того чи іншого лорда чи леді. Але через страх, що їхні сусіди, скориставшись нагодою, нападуть на них», Мюрандійці накинулись на свого лжедракона, майже одразу після того, як він відкрив рота, щоб проголосити себе ним. І все ж, сказала Морейн, трьох одночасно не можна ігнорувати. Чи якійсь сестрі вдалося зробити передбачення? На це існував лише крихітний шанс. Бо впродовж століть тих айс-седай, в яких проявилась іскра, чи бодай іскриночка цього таланту, на пальцях рук можна було перелічити. А тому вона не здивувалася, коли Анає заперечно похитала головою. Не здивувалася, однак від серця їй трохи відлягло. Вони дійшли до перехрестя коридорів одночасно з леді Амалісою. Вона присіла у глибокому реверансі, низько вклонившись і широко розправивши свою світлозелену спідницю. — Честь Тарвалону, — пробурметіла вона. «Честь ай — Честь Айс Седай. Сестрі володаря Фалдари належало приділити більше уваги, ніж відбутися простим кивком голови. Морейн узяла Малісу за руку і допомогла їй підвестися. — Ви робите нам честь, Маліса. Підніміться, сестра. А Маліса граційно випросталася, уся спаленівши. Вона ніколи навіть у Тарвалоні не була. І почути звертання сестру від Айс Седай було бальзамом на душу, навіть для особи такого статусу, як вона. Це була невисока середніх літ жінка, що пишалася темною і зрілою красою, яку підкреслював рум'янець на щоках. «Ви також виявляєте мені надзвичайну честь, Морейн Седай!» Морейн усміхнулася. «Як давно ми знайомі, Амалісо!» «Невже мені тепер слід називати вас моя леді Амаліса? Наче ми ніколи не чаювали разом». «Звісно, ні», – Амаліса посміхнулася у відповідь. Сила, така помітна на обличчі її брата, була також присутня і на її обличчі. І її не згладжували навіть лагідніші образи щік чи вилиць. Людський поговір запевняв, що яким би загартованим і видатним воїном не був Агельмар, він заледве чи в чомусь перевершував свою сестру. Проте з присутністю тут престолу Амерлін. Коли король Ісар приїжджає до Фалдари, то, будучи наодинці з ним, я називаю його Магамі, септо дядечко, як колись у дитинстві, коли він брав мене на горгоші. Однак на людях усе повинно бути інакше. Аная цикнула на неї. «Іноді формальності необхідні», – Проте чоловіки часто зловживають ними, де не треба. Прошу, називайте мене Анаєю, і я, з вашого дозволу, називатиму вас Амалісою. Краєм ока Морень зауважила в самому кінці коридору Егвейн, яка поспішно шмигнула за поворот. Якась згорблена постать у шкіряному жилеті з понуреною головою і купою клунків у руках човгала за нею по п'ятах. Морейн дозволила собі ледь помітну посмішку, швидко замаскувавши її. «Якщо ця дівчина виявить стільки ж запалу в тарвалоні, – зіронізувала вона, – то колись сама сидітиме на престолі Амерлін. Щоправда, якщо тільки навчиться контролювати цей запал, і якщо ще залишиться престол Амерлін, щоби на ньому сидіти». Коли вона знову звернула увагу на інших, говорила Ліандрін: Я залюбки скористаюся можливістю більше дізнатися про ваш край. На вустах у неї грала щира й майже дівоча усмішка, а голос звучав по дружньому. Морень напустила на своє обличчя незворушність, доки Амаліса запрошувала їх приєднатися до неї та її придворних дам в особистому садку. А Ліандрін охоче погоджувалася. У Ліандрін було декілька подруг, але жодної споза Червоної Аджі. І вже, запевне, ніколи споза Айс Седай. Вона швидше затоваришує з чоловіком або Троллоком. Марейн не була певна, чи для Ліандрін існувала якась відмінність між чоловіками і Троллоками. Як не була певна, чи існувала така відмінність для будь-якої з Червоних Сестер. Анайя пояснила, що саме зараз вони мусять бути присутні на прийомі престолу Амерлін. Звісно, відповіла Маліса, нехай осяє її світло, нехай обороняє її творець. Приєднуйтесь до нас пізніше. Вона стояла рівно і схилила голову, коли вони пішли. Морей на ходу придивлялася до Ліандрін, кратькома позираючи на неї. Медоволоса Айс Седай дивилася просто перед собою задумливо склавши трубочкою рожеві губи. Здавалося, вона забула і про Марейн, і про Анаю. Що вона замислила? Аная начебто не помічала нічого надзвичайного, але їй завжди вдавалося приймати людей такими, як вони є, і такими, якими вони хотіли бути. Морейн постійно дивувалася, як Анаї вдавалося так добре давати собі раду в білій вежі. А проте усі лицеміри вбачали у її відкритості та чесності, у її прийнятті всіх і кожного, хитрощі. Їх завжди виводило з рівноваги, коли виявлялося, що вона мала на увазі саме те, що говорила. І говорила саме те, що мала на гадці. Крім того, Аная була наділена талантом бачити саму суть речей і приймати те, що бачила а тепер вона знову взялася безтурботно переказувати новини. Звістки за Андору одночасно хороші й погані. Вуличні заворушення у Кемільні затихли з настанням весни, але й досі ходять чутки, забагато чуток, що такій довгій зимі провинні королева, а також тарвалон. Моргейс уже не так певно сидить на престолі, як минулого року, але ще сидить і далі сидітиме, доки Гарет Брін буде головнокомандувачем гвардії королеви. А Леді Елейн, дочка спадкоємиця, та її брат Лорд Гавін безпечно прибули у Тарвалон для навчання. У Білій Вежі побоювалися, що ця традиція буде порушена. «Не буде, доки Моргейс жива», – зауважила Морейн. Ліандрін ледь здригнулася, ніби щойно прокинувшись. «Моліться, щоб вона залишалася жива!» Кортеж дочки-спадкоємиці аж до річки Еренін переслідували діти світла. Аж до мостів, що з'єднують з Тарвалоном. Ще більше отаборилося на підступах до Кеймліна. Чекають слушної нагоди для нападу. А ще є такі, що підслуховують всередині Кеймліна. Непогано було би для Моргейс навчитися трохи обережності, зітхнула Анає. Світ стає небезпечнішим з кожним днем. Навіть для королеви. А може, особливо для королеви. Вона завжди була норовлива. Пригадую, як вона дівчинкою прибула до Тарвалона. У неї не було достатньо здібностей, щоб стати повноцінною сестрою. І її це бісило. Іноді мені здається, що вона саме через це так підштовхує свою доньку, ігноруючи бажання самої дівчини. Марейн зверхньо пихнула. Елейн народилася з іскрою, і це не було питання вибору. Моргайс не ризикувала б життям дівчинки через відсутність підготовки, навіть якби всі білоплачники амадиції отоборилися під стінами Кеймліна, вона б наказала Гарету Бріну та гвардійцям прорубати шлях до самого Тарвалона, і Гарет Брін не завагався би ні на мить, навіть якби мусив зробити це сам один. І все ж вона мусить тримати повний обсяг потенціалу дівчини в таємниці. Чи прийме на Ротандору Елейн на Левиному троні після Моркейс, якщо знатиме? Не просто королеву, яка зазвичай навчалася у Тарвалоні, а повноцінну Айсседай. У всіх відомих історичних записах були згадки лише про кількох королев, що мали право називатися Айсседай. А ті одиниці, що заявляли про це на весь голос, згодом пошкодували про це. Її огорнув легкий смуток. Але ставка була надто велика, щоб витрачати час на допомогу чи навіть турботу про одну державу, чи навіть один трон. Що там іще, Анає? Тобі її варто знати, що в скликали велике полювання на ріг, уперше за 400 років. Ліанці кажуть, що граде остання битва. Аная здригнулася і не дарма, але продовжувала без заминок. А ріх валіра слід знайти ще до завершальної битви з мороком. Уже почали з'їжджатися чоловіки з різних куточків світу, яким кортить стати легендарними, кортить знайти ріг. Мюранді й Алтара, звісно ж, насторожилися, бо вважають це прикриттям, за яким стоїть намір напасти на одну з них. Мабуть, тому Мюрандійці і упіймали свого лжедракона так швидко. Хай там як, а тепер манастрелям і бардам додасться нових історій, що увійдуть до циклу про полювання. Заради світла, хай би це було всього лише нові історії. Може, це будуть не ті історії, яких вони сподіваються, сказала Морейн. Ліандрін гостро позирнула на неї, проте її обличчя нічого не виказувало. Гадаю, ні, безтурботно відказала Анає. Історії, яких сподіваються найменше, якраз і потрапляють до циклу. А попри те, мені відомі лише чутки. Морський народ стривожений. Їхні кораблі шмигають поміж портами майже без затримки. Сестри з островів повідомляють, що незабаром прийде Корамур, їхній обранець. Але більше нічого не кажуть. Самі знаєте, наскільки стримані Атаан Мієр у розмовах про свого Корамура з незнайомцями. І в цьому питанні наші сестри думають радше як морський народ, а не Айс Седай. Також помічено, що аїльці завирушилися, проте нікому не відомо чому. З аїльцями ніхто не може знати нічого, напевне. Принаймні, нема підстав вважати, що вони збираються знову перетнути храбет світу. Слава світлу! Вона зітхнула і похитала головою. Багато чим би я пожертвувала, щоб мати хоча б одну сестру аїльку. Тільки одну. Нам так мало про них відомо. Морейн засміялася. «Мені інколи здається, що ти належиш до коричневого яджі. Анає. Елмоцька рівнина!» Сказала Ліандрін і сама здивувалася зі своїх слів. «А це вже справді, брехні, сестру!» Відповіла Анає. «Ходили якісь поголоски, коли ми виїжджали з Тарвалона. Нібито на Елмоцькій рівнині відбуваються сутички. Можливо, також на мисі томан. Я кажу можливо. Ті поголоски були непевні зводи та переводи. Ми поїхали, перш ніж дізналися більше. Наймовірніше в Тарабоні і Араддомані, сказала Морейн і похитала головою. Вони чубляться за Елмоцьку рівнину от уже 300 років, але до відкритого протистояння ніколи не доходило. Вона глянула на Ліандрін. Айс-Седай повинні були відкинути всі свої попередні симпатії до країни-правителів. Але мало кому це вдавалося сповна. Важко було не співчувати країні-батьківщині. Навіщо їм це тепер? Досить уже пустопорожніх балачок, розгнівано втрутилася медоволоса сестра. Тебе, Морен, я мерлін. Вона на три кроки випередила інших і відчинила перед ними високі двопільні двері. Амерлін не стане розводити з тобою пліток. Мимоволі торкаючись капшука на поясі, Марейн ступила у двері повсі Ліандрін. Кивнувши так, наче інша жінка, притримувала двері власне для неї. Вона навіть не усміхнулася, помітивши білий спалах гніву на обличчі Ліандрін. Що ж задумало це нестерпне дівчисько. Підлогу перед покою встеляли яскраві килими, у кілька рядів кімната була зі смаком обставлена кріслами і м'якими лавками і низенькими столиками з невигадливо різбленого чи просто відполірованого дерева. Єдвабні занавіски обвивали вузькі бійниці, щоби ті хоч трохи стали схожими на вікна. У камінах не горів вогонь. День був теплий, а шайнарський холод заповзе лише вночі. Із півдесятка айсседа, що супроводжували Амерлін, були тут. Верін Матвін і Сарафелла з коричневої аджі навіть не глянули на морень, коли та увійшла. Сарафелла зосереджено читала стару книгу у виношеній, вицвілій шкиряній палітурці, обережно перегортаючи її пошарпані сторінки. А повновида Верін, яка, схрестивши ноги, сиділа під бійницею, піднесла до світла маленьку квіточку. Її акуратно занотовувала щось, та робила замальовки у записнику, що вихилитувався в неї на коліні. Поруч із нею на підлозі стояв каламар, а в подолі лежали ще якісь квіти. Коричневі сестри мало на що зважали, опріч пошуку знань. Морейн іноді запитувала себе, чи знають вони, що відбувається у світі або безпосередньо навколо них. Інші три жінки, що вже були в кімнаті, повернулися, проте не ступили і кроку на зустріч Марей. лише мовчки дивилися на неї. Однієї з них, із жовтої аджі, вона не знала. Надто мало часу провела в Тарвалоні, щоби знати всіх айсседай, хоча їхня кількість була не така вже й велика. Проте з іншими двома вона була знайома. Карлінія була така ж бліда на обличчі і холодна у своїй поведінці, як і білі торочки на її шалі. Повна протилежність до темношкірої запальної Аланни Мосвані із зелених. Але обидві жінки стояли і безмовно дивилися на неї без жодного виразу на обличчі. Аланна різко загорнулася у свою шаль, а Карлінія навіть не вирухнулася. Сухорлява жовта сестра відвернулася з виразом жалю на обличчі. «Нехай осяє вас усіх світло, сестри!» Привіталася Морейн. У відповідь – мовчання. Морейн не була навіть певна, що Серафелла чи Верін почули її. А де інші? Їм усім не було потреби перебувати тут. Більшість, ймовірно, відпочивали у своїх покоях, відновлювали сили після подорожі. Проте зараз вона була напружена до краю, і всі запитання, що їх вона не могла озвучити – проносилися у її голові, хоча жодне з них не відбивалося на її обличчі. Відчинилися внутрішні двері і увійшла Леане. Тепер уже без і із позолоченим пломенем. Хранителька літописів зростом не поступалася більшості чоловіків. Вона була струнка і граційна, досі вродлива. Мала шкіру кольору міді і її темне коротке волосся. Леане носила сині палантин, завшишки як долоня, а не шаль, оскільки засідала в раді вежі, як хранителька, а не представниця своєї аджі. «Ось і ти!» – коротко звернулася вона до Марейн, і показала на двері за своєю спиною. «Заходь, сестро, престол Амерлін чекає!» Вона мала звичку розмовляти рубаними швидкими фразами, і цій манері вона ніколи не зраджувала. Незалежно від того, була вона радісна чи сердита. Поки Марейн йшла вслід за Леане, вона намагалася вгадати, які емоції зараз переживає хранителька. Леане потягнула на себе двері, а за мить вони захраснулися за ними зі звуком тюремних град. Сама престол Амерлін сиділа за широким столом посередині килима, А на столі стояв подовгастий золотий куб, майстерно декорований сріблом. Завбільшки, як дорожня скриня. Стіл був масивний, із міцними ніжками, але здавалося, що він просів під власною вагою, яку заледве могли підняти двоє дужих чоловіків. Помітивши золотий куб, Марень стало важко зберігати незворушний вираз обличчя. Коли вона востаннє його бачила, той був надійно зачинений у сховищі Агельмара. Почувши про приїзд престолу Амерлін, вона збиралася сама їй про нього розповісти. Те, що він уже перебував у руках Амерлін, було дрібницею. Та все ж неприємною дрібницею. Події явно випереджували її. Вона присіла у глибокому реверансі і офіційно промовила. «Ви викликали мене, матінко, і я прийшла». Амерлін простягнула руку, і Марейн поцілувала її перстень з великим змієм що не відрізнявся від перснів будь-якої іншої айс-седань. Випроставшись, Марин перейшла на буденніший тон, але не занадто буденний. Вона пам'ятала, що хранителька стоїть за її спиною, біля дверей. Сподіваюся, ваша подорож була приємною, матінко. Амерлін була уродженкою тіру. Походила з бідної грабальської сім'ї, а не зі шляхетного дому а звали її Суан Санче. Однак мало хто називав її цим іменем чи навіть згадував його за останні десять років, відколи її обрали на раді вежі. Вона була престол Амерлін, і на тому крапка. Широкий палантин на її плечах був прикрашений смугами кольорів усіх семи адж. Амерлін належала всім аджам, і одночасно жодній Вона була середнього зросту, Радше симпатична, хоч не красуня, проте на її обличчі відображалася сила, яка була їй притаманна задовго до обрання. Сила дівчинки, що зуміла вижити на вулицях Молу, портової ділянки Тіра. А від її ясно-блакитного взору не лише король і королева, а й сам капітан-командор дітей світла потуплював погляд. Зараз же в її очах світилася стурбованість а у вигині губ залягла відсутня раніше напруженість. Ми прикликали на поміч вітри, щоби ті підганяли наші кораблі вгору по річці Еренін. Донько, ми навіть течою поставили собі на службу. Голос Амерлін звучав глибоко і гірко. Я бачила, які потопи ми спричинили в селах уздовж річки. І одне світло знає, що ми вдіяли з погодою? Не думаю, що ми викликали до себе велику прихильність, завдавши таких збитків і погубивши стільки посівів. Усе заради того, щоб дістатися сюди, якомога швидше. Її погляд упав на орнаментальний золотий куб, і вона майже підняла руку, щоб торкнутися його, проте лише зауважила. Елайда повернулася в Тарвалон, донько. Вона приїхала разом із Елейн і Гавіном. Морейн пам'ятала про Леани, що стояла збоку, як завжди безмовна у присутності Амерлін. Однак вона все бачила і чула. Я здивована, матінко. Зараз невдалий час, щоби Моргейс залишалася без наставництва Айс Седай. Моргейс була однією з небагатьох правителів, хто відкрито визнавав, що має Айс Седай зарадницю. Майже всі правителі їх мали, проте рідко хто в цьому зізнавався. Елайда наполягала доньку. І хоч Моргейс і королева, та сумніваюся, що вона дорівняється до Елайди силою волі. А можливо, просто в цьому випадку вона не бажала до неї дорівнюватися. Елейн має потенціал. Більший, ніж я у будь-кого бачила до цього. Вона вже показує успіхи. Червоні сестри запишалися через це, як павичі. Навряд дівчині близький їхній світогляд. Проте вона ще молода, тому важко щось загадувати. Навіть якщо їм не вдасться схилити її на свій бік, це не має особливого значення. Елейн колись стане наймогутнішою Айс сідай за тисячоліття, а знайшла її Червона Аджа. Завдяки дівчині вони вже посилили свої позиції в Раді. «Зі мною у Фалдарії є дві молоді жінки, матінко», – сказала Морейн. «Обидві за походженням із Межиріччя, де ще відлунює поклик крові Манетерену. Хоч там уже ніхто не пам'ятає про існування держави Манетерен. Давня кров співає, матінко, а у Межиріччі вона співає особливо голосно. Егвейн, проста сільська дівчина, має силу, як мінімум, рівноцінну силі Елейн. Я зустрічала дочку-спадкоємицю, і я знаю. А щодо іншої, Найнів була мудриною в їхньому селі, але за віком вона ще сама дівчинка. Те, що жінки її села обрали її мудриною в такому віці, багато що про неї каже. Щойно вона візьме під усвідомлений контроль те, що зараз робить несвідомо, вона стане найсильнішою в Тарвалоні. Отримавши підготовку, вона палатами як ватра, поруч зі свічечками Елейн та Егвейн. Нема жодного шансу, що ці дві жінки оберуть червоних. Чоловіки їх дивують, дратують, однак подобаються їм. Вони за виграшки переважать будь-який вплив що його здобула червона аджа у білій вежі після відкриття Елейн. А Мерлін лише кивнула. Так, ніби все це не мало жодного значення. У Мерейн аж брови від здивування поповзли вгору. Проте вона вчасно схаменулася і напустила на обличчя незворушність. Такими були дві основні турботи в раді вежі, що з кожним роком з'являлося дедалі менше дівчат, яких можна було навчити скеровувати єдину силу, чи, може, то так виглядало, і що в них можна було віднайти дедалі менше справжньої сили. Гіршим за страх у серцях тих, хто звинувачував Айс Седай у світотрощі, гіршим за ненависть з боку дітей світла, гіршим навіть за підступи друзів Морока було скорочення чисельності і зниження їхніх здібностей. Тепер коридори Білої Вежі були напівпорожніми, якщо порівнювати їх із тими часами, коли вони були переповнені. А те, що колись легко вдавалося зробити за допомогою єдиної сили, тепер було ледве досяжне або й зовсім недосяжне. Елайда мала ще одну причину прибути в Тарвалон, донько. Вона надіслала ідентичне повідомлення, шістьма різними голубами, щоб я неодмінно його отримала. І невідомо, кому ще в Тарвалоні вона надсилала голубів. А потім прибула особисто. Вона розповіла раді вежі, що ти втручаєшся у життя якогось молодого чоловіка, який є тавереном, і крім того, небезпечним. Вона каже, що він був у Кеймліні, але коли вона розшукала корчму, де він зупинявся, то виявила, що ти його вже звідти викрала. Люди з тої корчми вірно і віддано нам служили, матінко. Якщо вона когось із них скривдила... Марейн не змогла стримати гостроти в голосі і відчула, як заворушилася Леане. Ніхто не смів розмовляти із престолом Амерлін таким тоном. Навіть король на троні. «Тобі варто знати, донько», – сухо відповіла Амерлін, «що Елайда нікого не кривдить, окрім тих, кого вважає небезпечними. Друзів Морока чи тих бідолашних дурників, які пробують бавитися з єдиною силою, чи тих, хто загрожує Тарвалону. А всі інші, які не є Айс Седай, для неї – це пішаки на гральній дошці. На щастя для нього – Корчмар, наскільки я пам'ятаю, майстер Гіл, очевидно, дуже поважає Айс Седай і щиро відповів на всі її питання. Елайда навіть доволі схвально відгукувалася про нього. Але ще більше вона говорила про того молодика, якого ти забрала з собою. За її словами, він найнебезпечніший чоловік із часів Артура Яструби на Крило. Тобі відомо, що іноді на неї сходить передбачення, а тому рада її словам, довіряє. Заради Леане Морейн додала своєму голосу якомога більшої сумирності. Він усе одно звучав не дуже сумирно, але на більше вона не була здатна. Зі мною тут перебувають троє молодих чоловіків, матінко, але жоден із них не король». І я дуже сумніваюся, що хтось із них хоча б у марив про об'єднання світу під рукою одного державця. З часів Столітньої війни ніхто не мріяв повторити подвиг Артура Яструбина Крило. «Так, донько, сільські юнаки, як розповів мені лорд Агельмар. Але один із них – та Верен». Погляд Амерлін знову зісковзнув у бік подовгастого куба. На розгляд ради було винесено питання про те, що тебе слід відправити в усамітнення для роздумів. Запропонувала це одна із радниць від Зеленої Аджі, а дві інші підтримали її. Леане видала звук чи то гиди, чи то розчарування. Вона завжди трималася осторонь, коли говорила престол Амерлін, але тепер Марейн могла зрозуміти, чим викликане це втручання. Зелена Аджа вже тисячу років була союзницею Блакитної, ще з часів Артура Яструбине Крило, коли вони фактично виступали пліч-опліч. «Матінко, я не маю жодного бажання вирощувати овочі в якомусь забутому селі, і не стану, щоб там не казала Рада Вежі». Інша пропозиція, також висунута зеленими, стосувалася того, що під час твого усамітнення опіку над тобою слід доручити червоній аджі. Червоні радниці спробували зобразити здивування, та надто вже вони нагадували птахів-рибалок, які знають, що улов залишився без нагляду. Амерлін пирхнула. Червоні заявили про небажання опікуватися сестрою не зі своєї аджі, але додали, що скориться у хвалі ради. Морейн мимоволі здригнулася. Це було б вкрай неприємно, матінко, це було б гірше, ніж неприємно. Значно гірше. Червоні ніколи не були м'якосердими. Вона рішуче відклала цю думку, щоб обдумати її пізніше. Матінко, мені не зрозуміли цей очевидний союз між зеленими і червоними. Їхні переконання, їхнє ставлення до чоловіків, їхні погляди на наші цілі, як айс-седай, цілком протилежні. Червона і зелена сестри навіть не можуть вести розмову, не підвищуючи голосу. Світ змінюється, донько. Чотири з останніх п'яти жінок, обраних на престол Амерлін, походили з блакитних. Може, вони вважають, що це забагато, або що спосіб мислення блакитних більше не задовольняє світ, сповнений уже драконів. За тисячу років багато чого може змінитися. Амерлін скривилася і заговорила, ніби то сама до себе. Давні мури слабшають, давні перепони зникають. Вона опам'яталася, і її голос знову зазвучав твердо. Була ще одна пропозиція, від якої досі тхне, як від риби, що тиждень засмерджувалася на причалі. Оскільки Леане належить до блакитної аджі, і я також походжу з блакитних, було заявлено. Відрядити зі мною цю мандрівку двох блакитних сестер означатиме, що блакитна аджа отримає чотирьох представниць. Це було запропоновано на раді, дивлячись мені просто в очі. Так, наче обговорювалося питання ремонту каналізації. Проти мене виступило дві білі сестри і дві зелені. Жовті щось там шепотілися між собою, не висловлюючи ані за, ні проти. Ще один голос проти і твоїх сестер Анаї і Мейган тут би не було. Також велися такі розмови, розмови у голос про те, що мені, мовляв, не слід узагалі покидати білу вежу. Цим фактом Марейн була приголомшена ще більше, ніж коли почула, що червона Аджа хоче прибрати її до своїх рук, до якої Аджі б не належала хранителька літописів, вона виступала лише від імені Амерлін, а Амерлін виступала від імені всіх Айс Седай і всіх Адж. Так було повсякчас, і ніхто не стверджував протилежного навіть у найтемніші дні Тралоцьких війн. Навіть коли війська Артура Яструбина Крило взяли в облогу під стінами Тарвалона усіх до одної живих айсседай. І попри все, престол Амерлін залишалася престолом Амерлін. Усі айсседай присягалися підкорятися їй. Ніхто не мав права ставити під сумнів те, що вона робила чи куди їхала. Ця пропозиція порушувала три тисячі років звичаїв і права. Хто посмів, матінко? Сміх столу Амерлін був гірким. Майже всі, донько. Бунти у Кеймліні. Велике полювання скликають без нас, навіть не натякнувши про це аж до самого оголошення. Лже дракони ростуть, як дзвінці-червінці після дощу. Народи занепадають. А до гри домів долучилося більше вельмож, ніж будь-коли з часу, коли Артур Яструбине Крило перекреслив усі їхні підступи. І, що найгірше, кожна з нас розуміє, що знову заворушився морок. Покажи мені, сестру, яка б хоч раз не помислила, що біла вежа втрачає контроль над подіями. І якщо вона не скоричнивої аджі, то вона просто живий мрець. Час збігає для нас усіх, донько. Іноді мені здається, що я ледь не відчуваю, як його дедалі менше є. Як ви сказали, матінко, світ змінюється. І все ж за межами сяйливих мурів загрози набагато страшніші, ніж усередині. На якусь мить погляд Амерлін зустрівся з поглядом Морейн. Потім вона повільно кивнула. «Залиш нас, Леане!» Я хочу поговорити з моєю донькою Марейн наодинці. Леане усього лиш на мить завагалася, проте сказала: Як бажаєте, матінко? Марейн відчувала її здивування. А Мерлін рідко давала авдієнцію без присутності хранительки, а тим паче сестрі, яку вона мала всі підстави покарати. Двері відчинилися і зачинилися за Леане. У передпокої вона і словом не промовиться про те, що відбувалося всередині. Однак новина, що Марень залишалася на одинці з Амерлін, пошириться поміж айсседаю Фалдарі, наче пожежа в сухому лісі. І почнуться домисли. Не встигли двері зачинитися, як Амерлін піднялася. І зараз же Марень відчула поколювання шкіри, коли інша жінка скеровувала єдину силу. На якусь мить вона побачила, як престол Амерлін оточив ореол яскравого сяйва. «Не знаю, чи ще комусь вдалося довідатися про твій давній фокус», сказала престол Амерлін, обережно торкаючись пальцем блакитного каменя на чолі морей. «Але більшість із нас зберігають свої невеликі фокуси, які вивчили у дитинстві. Хай там як, проте тепер ніхто не підслухає нашої розмови». Зненацька вона обвила Морейн своїми руками. Це були теплі обійми давніх подруг. І Морейн відповіла їй так само щиро. «Морейн, ти єдина, з ким я можу згадувати, ким я була колись. Навіть Леане завжди поводиться так, наче я перетворилася на палантин і посох. Навіть коли ми самі. Так, ніби ми ніколи не хихотіли разом» коли були послушницями. Іноді мені хочеться знову повернутися у час, коли ми з тобою ще були послушницями. Ще доволі невинними, щоб дивитися на світ так, ніби казки менестрелів стали реальністю. Ще доволі невинними, щоб думати, ніби ми знайдемо собі чоловіків. Вони будуть принцами, пам'ятаєш? Вродливими, дужими і лагідними які зможуть жити з жінками, що володіють силою Айс-Седай, ще доволі невинними, щоб мріяти про щасливе закінчення казок менестрелів про таке саме життя, як в інших жінок, хіба що з більшими можливостями. Але ми Айс-Седай, Суан. У нас є обов'язок. Навіть якби ні ти, ні я не народилися зі здатністю направляти, невже б ти відмовилися від усього? Заради сімейного вогнища й чоловіка, хоч би він був принцем. Наврядчі, це мрія сільської молодиці. Навіть зелених не заносить аж так далеко. Амерлін відступила назад: Ні, я б від цього не відмовилася у більшості випадків не відмовилася б. Але бували моменти, коли я заздрила тій сільській молодиці, і зараз я майже їй заздрю. Якщо хтось, навіть Леане, дізнається, що ми замислили, нас обох упокорять. І, мушу визнати, правильно зроблять».